Взявши в неї носову хустинку, Сергій зав'язав її на гілці куща. «Біжи, я чекатиму тут, поки не побачу тебе внизу на полі». Вона підвелася і щільніше запахнула кортку. Потім полізла до внутрішньої кишені і дістала плескату жовту коробочку. Це аптечка військова. Вам знадобиться. З другої кишені Юлія дістала пістолет і простягла йому. Візьми, мені він більше не потрібний. Про всяк випадок, там ще є три патрони. Будь ласка, допоможи йому. Можливо, ще не пізно. Її морозило більше і більше, так що на силу вимовляла слова «Удачі тобі». Ще раз озирнувшись, Юлія зникла внизу за кущами. Мороз брався до справи, і Сергій також встиг добряче замерзнути. Годинник лічив довгі хвилини. Нарешті внизу з'явилася далека людська постать, яка рухалася полем, наближаючись до крайніх хат малиновочів. І зараз він ще не був у змозі побачити, що від підніжжя гори, перевалюючись по горбах, наопереме її рушила машина. Щілина під брилою чорніла неприємно, викликаючи тремтіння у тілі. Лише тепер він роздивився незвичний предмет, зваживши його на руці. Пістолет був системи Макарва, чорний, але весь бік його рукоятки займала золота пластина, на якій було вигравіровано полковнику Гайдукевичу, який зумів у Росії не втратити поняття офіцерської честі. Вищий полковник до всього пробурмотів Сергій запихаючи зброю до кишені. Обличчя його було похмурим, на ньому ще більше випнулися вилиці. А от про честь ще доведеться цей момент, і воно вже зникали у розчиленні під брилою. Операція заходила в глухий кут, і Дмитро Стефлюк почував, цілковиту неспроможність зрушити щось у невблаганному розкладі обставин. Єдиний прохід до сітки печер, де знаходилася розшукувана група, був перекритий. Колеги в місті також розвернули серйозну пошукову роботу і результати її підтверджували те, про що повідомляв своїми листами Сергій Вертепний. Група з семи чоловік справді перебуває зараз у печерах, судячи з усього саме там, за вузьким затопленим водою проходом з ідіотською назвою Гусяче горло. Давно були сповіщені всі належні інстанції. У місті створили штаб боротьби з надзвичайною ситуацією, а саме так належало розцінювати затоплення печер зі зникненням семи чоловік. До вирішення проблеми підключилися органи державної влади, цивільна оборона, пожежна служба з хвилини на хвилину мала прибути підмога. Група на чолі з жердяєм щойно вдруге повернулася з печери. Новина, яку вони принесли, народжувала надію. Вода більше не прибувала, отже, або вода до галереї більше не надходить, або ж налагодився адекватний стік. Враховуючи це, Дмитрові найбільш прийнятним здавався варіант встановлення в верхній галереї кількох ручних насосів і спроби відкачування води у якесь місце, звідки вона не потраплятиме назад. Можливо, таким чином вдалося б звільнити від неї цекляте горло, а тоді? Що станеться тоді? Передбачити було важко. Адже без виконання першого завдання всі подальші перспективи виглядали досить невтішними. Всі троє присутніх членів клубу, принаймні, не знайшли аргументів проти. Вони цікавилися розмірами таких насосів та вагою агрегатів, розмірковуючи про можливість затягти їх у печери аж до верхньої галереї. Але Дмитро і сам цього не знав. От-от мали над'їхати спеціалісти» з усім необхідним для відкачування води. Належало запастися терпінням і зачекати ще трохи. Пане майор, в залі несподівано з'явився один із беркутів. Увесь свій вигляд свідчив про те, що сталося щось важливе. Там хлопці якусь невідому запеленгували. Дівчина в село полями на всіх порах. З ніг до голови в болоті. Степлюк підхопився і вискочив на повітря. Його висадили на брилу й дали бінокль. Кілька секунд він дивився кудись далечінь, а потім скомандував Ану, бігом до неї. Дівчина ледве жива зараз паде бігом. Зревів мотор. Газик, об'їжджаючи зарості, виїхав на поле. Руки тремтіли. Скроння гупало, дихання помалу заспокоювалося. Поруч, притилившись обличчям до каменя, стогнав Гайдукевич. Скривавлена нога його, виглядала жахливо. Іншим разом, срій будь-що позбав би себе задоволення роздивлятися засохлу кров на штанах та кістку, що стирчала з діри. Зараз подітися не було куди. Він вешпортав тремтячими пальцями жовту коробочку, яку дала Юлія, і витяг шприц-тюбик. Саме це вона наказувала вколоти при наявності тяжких травм. Крутий бос ніяк не зреагував на ін'єкцію. І Сергій заходився поратися біля ноги. Витягши ножа, Намагаючись не торкнутися кістки, розтягнув міцну тканину. Гомілка неприродно викривалася, І кінець кістки стирчав з рани, Як здалося Сергійові зовсім небагато. Якби потягнути за стопу повздовжно, Вісь гомілки мала б вирівнятися, А кістка сховатися врані. в рані. У будь-якому разі, Дотягти його до Хмарачоса в такому стані було нереально. Розкрутивши маленьку блискучу фляжку Юлії, він підняв голову Гайдукевича і підніс горлечко до його рота. Що це простогнав той спирт розвести.